Tak jestli se. Jeden <coughs> dnešní téma je karma a. Jak to bylo? Překročení karmy. Karma a překročení karmy. No. no, to je výzva k přemýšlení. Karma. V buddhistické tradici, jak bychom měli vědět, je napojená na to, čemu se říká dharma. Jo? Poznání buddhismu je tedy poznání dharmy a karmy hlavně. A začneme těmi základními definicemi, aby jsme se dostali k těm jemnějším aspektům a těch ten základní koncept darmy, který nás spojuje s konceptem karmy, je Vasubandhu v Abhidharma koša definuje darmu jako sva ty i iti dharma to co vlastně má vlastní podstatu to tomu říkáme dharma to co má vlastní podstatu tomu říkáme dharma to je původní koncept darmy tak jak je přenesen v abidarmě, Dharma, též moudří muži se vždycky snaží interpretovat na základě etymologie. Dharma se dá interpretovat, ale neznamená, že to tak je. Jestliže studujeme indickou filozofii, víme, kolik je různých etymologií, které nejsou linguisticky přijatelné, ale z hlediska filozofie jsou užitečné. A darma znamená to, co nás drží, dří a to, co nás měří, má. Čili my, ať jsme si toho vědomí, či nejsme si toho vědomí a tento svět, který, ve kterém žijeme, je to, co nás drží a to, co nás měří. ti, kteří mají jistou hlubší intuici, si toho začínají být vědomí. My, bytosti popletené většinou, si toho vědomí nejsme. Že? Jsme drženi, jsme měrení zákonem. Základním, tedy to, co nás drží a to, co nás měří, to je zákon. Ale je zákon, který si můžeme přečíst, hm? je konstituce a tak dále, to jsou zákony, které si je možno přečíst, ale zákon darmy a zákonitost darmy hm? je něco, co si těžko můžeme přečíst, aby jsme si to mohli nějak zorganizovat. Musíme si zorganizovat mysl která je vlastně to, co nás drží a to, co nás měří. Hm? Protože na základě mysli my můžeme poznat jak sebe, tak i poznat svět. Hm? A to je právě to, co nás drží a co nás měří. No a podle toho, co nás drží a co nás měří, my pak jednáme. Karma se dá odvozit z korene kry, což karoty, dělat. A tež měří. My děláme a jsme měřený tím, co děláme. To je význam karmy. Zase Buď jsme si toho vědomí, nebo si toho vědomí nejsme. Většina z nás si toho vědomí ne... není, no a proto se nestačíme divit, co to s náma dělá. Karma s námi dělá. naší životní cestu. No a my, jakožto studenti darmy, my chceme o té životní cestě mít jistou intuici, jistý přehled, No a proto studujeme darmu. Tím, že studujeme darmu, my se snažíme pochopit karmu. Snažíme se pochopit to, co děláme. A Snažíme se to dělat tak, a by to bylo v pospěch náší, v prospěch bytostí. Na základě jich jsme se tady ocitli, by my nebyly bytosti, tak tady nejsme my. A z hlediska budistické filozofie, to jsou právě bytosti, protože bytosti mají schopnost myšlení, které dávají světu význam. Význam světa je význam, je není ve světě samotném, ale je právě v bytostech. A je v bytostech, protože bytosti mají schopnost rozlišování. No a schopnost rozlišování je moudrost. Teď mluvíme o karmě, mluvíme o překonání karmy. My karmu to, co děláme, a to, co nás měří. My nemůžeme přesto překročit. My takže nemůžeme překročit přes darmu, protože nás drží a nás měří. Ale. My můžeme pochopit darmu, můžeme pochopit karmu a to můžeme udělat jen tak, že získáme uvědomění toho, co nás drží a to, co nás motivuje k tomu, aby jsme něco dělali. Čili pojem darmy a pojem karmy je bezprostředně spojen s pojmem správné motivace, správného názoru, správného pochopení, což je obsah moudrosti. Čili pochopení darmy a pochopení karmy je pro myslícího člověka, jestliže darmu karmu studujeme, je podnět k tomu, aby jsme získali pochopení toho, co nás drží a toho, co děláme. A pochopením toho, co nás drží a toho, co děláme, my pochopíme sami sebe a svoje místo ve světě. Pochopení sebe a pochopení svého místa ve světě je tedy, ať to vypadá nezvykle, je vlastně v podstatě Proces moudrosti a jedině procesem moudrosti my můžeme překonat naše omezení. Nic jiného než moudrost nemůže nám dovolit překonat naše omezení. Aby jsme překonali naše omezení, Musíme poznat svá omezení. Jestliže nepoznáme svá omezení, nepoznáme moudrost. Moudrost právě je to, co nám tím, že poznáme svá omezení, nám umožní otevření k tomu, co nás osvobozuje z našich, osvobo našich překážek nebo z našeho omezení. Tyto překážky nebo omezení se v buddhistické tradici nazývají Ávarana. Ávarana hm? je něco, co nás co nám zakrývá moudrost. My žijeme, ale žijeme ve stavu zakryté moudrosti. Aby jsme odkryli moudrost, musíme poznat, co se týče budismu, jestliže studujeme budismu, střední cestu. Střední cestu vysvětlujeme v buddhismu jako osmičlenou střední cestu. A osmičlená střední cesta není náhodou, začíná správným názorem a správným poznáním nebo správným myšlením. Jelikož my jsme nepoznali střední cestu, proto Nemáme správný názor a nemáme správné myšlení, proto nemáme správné jednání. A jelikož nemáme správné jednání, nemáme správnou ducha přítomnost, a nemáme správné samády. A nemáme správné tyto správná ducha přítomnost a správné samády. Závisí na správném úsilí. Jelikož nemáme správné úsilí, které patří jak správnému pochopení, správné moudrosti, tak i správné koncentraci. Hm? Jelikož nemáme správné úsilí, no tak nemáme správnou ducha přítomnost A tím, že nemáme správnou ducha přítomnost, my stále se nacházíme v závoji. V závoji čeho? V závoji karmy. To je první závoj. V závoji klešas. V závoji ne. Nezažitých emocí nebo konfliktních emocí. A v závoji vypáka, v závoji eh, rezultativní karmy, která nás tvoří, kterou jsme udělali, která je krytá a která je upačita, kterou my Schromažďujeme. Jelikož ji schromažďujeme, co se děje? Pak nejsme si vědomí toho, jak vlastně na základě svých předsudků, svého nepochopení, my jednáme. Protože karma znamená co? Karma znamená ajuhana. Akumulace samská. To je definice karma. Akumulace samská. Akumulace. Faktoru vůle, které přizpůsobují to, že jednáme. Formace vůle přizpůsobují to, že jednáme. A jelikož jednáme bez pochopení, pak. My akumulujeme právě ty formace, které pak tvoří karmu, která nás tvoří. Buď jsme si toho vědomí, nebo nejsme si toho vědomí. Hm? Čili tím, že akumulujeme formace vůle, stvoříme karmu. V, v základním buddhismu, tak jak aspoň v sanskritské tradici, tak jak ji máme v kostce Abhidharma Kosha, karma v pojetí Sarvástyvány, v pojetí Abhidharma Kosha, která má údajně interpretovat pochopení Vaibhášika, tradiční pochopení Sarvástva, nebo Karma je něco, co stejně tak, jako dharma, má tež, dá se říct, je něco, co je spojeno s materialistickým podkladem. Podle kouša máme karmu, která je vygjapti nebo avygjapti, která je manifestovaná, která se projevuje Máme karmu, která není manifestovaná, přestože není manifestovaná. My jsme jejím výsledkem. A ta karma, která není manifestovaná, to, jsou, to je buď naše disciplína, pozitivní karma, nebo naše opak disciplíny, která vede negativní karmě a nebo to není ani disciplína, ani nedisciplína. Na každý pád ta karma tím pádem má jistou podchuť osudovosti. To je náš osud, který, ať jsme si to vědomí nebo ne, my jsme vlastně Výsledkem této osvědomenosti, jestli jsme projevovali disciplínu, neprojevovali disciplínu nebo dělali věci automaticky, ani s disciplínou, ani bez disciplíny. No a to je právě to, co nás tvoří. Ta manifestovaná karma tu můžeme v každém okamžiku poznat. Tím, že tělem, manifestujeme karmu tělem. Tím, že mluvíme, manifestujeme karmu, protože karma znamená vůle a to, co z vůle vzniká, což je vlastně naše mluva a naše gesta pohybí Proto karma je tež jako četaná, četajitva. Četaná je vůle, četajitva je to, co jsme vůli dělali v minulosti. Karma je naše vůle, jelikož my máme vůli, tak něco děláme. Ale my to děláme, jak jsem se zmínil, upačita, my to děláme na základě toho těch akumulací, které vedli v činu, které se dělí v minulosti. Na základě jich my pak mluvíme a jedná. To je důležité, když jsme v začarovaném kruhu, my mluvíme a jednáme na základě toho, jak jsme vlastně mluvili a jak jsme jednali v minulosti. Je třeba to poznat. My mluvíme a jednáme na základě toho, co tvořilo naše, naši mluvu a naše jednání v minulosti. No a to je samozřejmě proces. Karma je tedy proces. To, co je proces, se děje v čase. Jestliže je proces, musí se bezprostředně spojit s časem. Bez času žádný proces není. A naše karma a též dharma tedy to, co má vlastní vlastnost. Vlastní vlastnost v základním buddhismu, v základním pochopení, tedy dharma, je to, co trvá v minulosti, v přítomnosti a bude pokračovat v budoucnosti. A má vlastní podstatu, protože Ačkoliv například naše počítky, naše vnímání se stále mění, v chvilku máme příjemné počítky, chvilku nepříjemné počítky. Z hlediska Mahajánového pochopení, zvláště yogačárového pochopení, my můžeme mít příjemné i nepříjemné počítky. Současně, počne, v základním buddhismu se to zdá být nemožné, ale z hlediska pochopení Mahajány, my můžeme mít několik počitků, až šest počitků současně. Stejně tak, to je důležité pochopit, stejně tak my můžeme mít plno, plno karem, které se vyjevují současně. Jestliže by se nevyjevily současně, no pak by naše mysl nemohla mít různé počitky současně. A my máme příjemné a nepříjemné. Počitky současné. To každý z nás zažil. Proto my můžeme mít, jelikož výsledek karmy z hlediska buddhismu se projevuje tím, že máme buď příjemné, nebo nepříjemné počitky. to je důležité pochopit. Hm? Pochopení buddhismu závisí to je v základním buddhismu a to je taž v jakékoliv formě buddhismu a to je důležité pochopit, je vlastně pochopení našich počitků. Protože my jednáme, světské jednání je na základě počítku. Podle buddhistické filozofie naše mysl, světská mysl, rozlišuje na základě počítku. Na základě počitku my pak jednáme. Jako bytosti my se chceme vyvárovat nepříjemných počitků a chceme mít příjemné počitky. To je společná vlastnost všech bytostí. Společná vlastnost všech bytostí je, že hledají, Počitky příjemné a chtějí se vyvarovat nepříjemným počitkům. Teorie darmy a karmy je tež založená na tomto pochopení. My akumulujeme vůli, protože sbíráme počitky. Sbíráme počítky. A tím, že máme žízeň, je právě to, že sbíráme počítky. Potom máme žízeň. A jelikož máme žízeň, my ulpíváme žízeň. Znamená co? Znamená ulpívání. Protože máme žízeň, my se lepíme na počitky. Jelikož máme žízeň, jelikož ulpíváme na počitcích, my se lepíme na počitcích. Jelikož se lepíme na počitcích, my bytosti nevědomé, my děláme Negativní karmu, ale i pozitivní karmu. Pokud se lepíme na počicích, i naše pozitivní karma bude vést sice k dobrému stavu existence nebopívání ne, vytváří existence, existence vytváří zrození. Jelikož ulpíváme na počicích připravujeme si proces našeho zrození. My si připravujeme proces našeho zrození tím, že ulpíváme na počitcích, na základě ulpívání na počicích my akumulujeme vůli. A ten proces akumulace vůle je vlastně je je individuální, ale je též kolektivní. My můžeme být konfrontováni s stejným objektem ale někdo z nás bude vnímat tento objekt jako objekt, objekt chtivosti, někdo jako si ho nevšimne, zase jiný bude to pro něj objekt nelibosti. Jestli objekt je pro nás objektem libosti nebo nelibosti, anebo prostě nezájmu, závisí vlastně na tom, jaké, jakou, jaké karmy my jsme akumulovali, jaké vůle my jsme akumulovali na naší minulosti. To je třeba si být vědom. Ty Počítky, co je důležité v meditaci pochopit. Ty počitky, které si spojujeme s minulostí, ty v nás nechají vyvstat hluboké emoce. Jenom ty počitky, které si spojujeme s minulostí, v nás nechají Vyvolat hluboké nemoce, a, emoce. Ať už ve smyslu uchopování, nebo ve smyslu nevole, nebo ve smyslu prostě nezájmu. Náš počítek my musíme... Pochopit spojením s minulostí, aby jsme pochopili, proč takový počítek, hm? počítek samozřejmě má, který je spojen s minulostí, má aspekt, silný aspekt oceňování, evaluace. Ty počítky, které nejsou spojené s minulostí, ty nemají ten hluboký aspekt evaluace, že ten počítek chceme, nebo se mu bráníme, chceme ho potlačit. Je třeba to vidět jasně, je to tak nebo ne. Aby v nás vystaly silné emoce, které vedou pak k hlubokým činům, Mocným činům musíme mít jasné vnímání a jasné, a jasný počítek. Jasné vnímání a jasný počítek v buddhismu se nazývá čita samskára. Je to, co tvoří mysl. Jasný počítek a jasné vnímání tvoří mysl. Buď mysl naplněnou chtíče, nebo mysl naplněnou opakem chtíče, odpojením, nebo mysl naplněnou zlobou, nebo mysl naplněnou. Opakem zloby, což je láska, což je eh, ne, eh, vlastně nepřítomnost, nevole. Opak nevole. No a nebo eh, mysl, prostě nudná mysl, která je vždy spojená s nejasnostími. A nebo s rozptýlením. No a to je proces právě akumulace vůle. Na základě toho my akumulujeme vůli, že to, co v nás nechává vyvolat příjemný počítek, na základě vnímání, vnímání je chycení se obrazu. o tom budeme mluvit, pochopení darmy a karmy, právě ty obrazy, jestliže děláme karmu, Děláme karmu na, ne na základě skutečnosti, ale na základě obrazu, které máme v mysli. To je důležité pochopit. Ty obrazy, ať jsme si toho vědomí, nebo si toho vědomí nejsme, ty jsou vlastně základem procesu naší libosti a nelibosti. My nemáme libost a nelibost vůči realitě. My máme libost a nelibost vůči obrazům reality, které si v mysli tvoríme na základě akumulace naší vůle. To je třeba pochopit. To je základ pochopení karmického procesu. Abychom to pochopili, třeba si uvědomit, co je, a to je proto studium základního buddhismu je tak důležité, co je vlastně skutečná realita. Ta skutečná realita z hlediska základního buddhismu, ta má svabhávu, ta má vlastní podstatu. Jako země, je tvrdost. Kdykoliv budeme tělem konfrontovat tvrdost, samozřejmě moudrý muž ví, že já poznám tvrdost tohoto stolu, protože ten prst, kterým se stolu dotýkám, je měkký, proto znám tvrdost. Proto význam je v bytostech, ne ve ve vnějším světě, ale význam je, mysl dává význam. Čili země znamená tvrdost, ale tvrdost tady znamená měkost, protože bez měkosti já žádnou tvrdost nemůžu poznat. No a ten, ten charakter tvrdosti jakožto skutečný charakter nebo vlastnost země, ten trvá. Tenhle ten stůl můžu spálit, ale to nezmění ten fakt, že eh, kdekoliv se budu dotýkat tělem nějakého objektu, bude tam tvrdost. A na základě tvrdosti já můžu poznat měkost, já můžu poznat eh, Hrubost, hladkost, těžkost, lehkost. To všechno poznávám na základě tvrdosti. Aby něco mělo kohezi nebo něco plynulo, musí tam být nějaká tvrdost. Aby se něco měnilo, musí tam být nějaký vítr. A aby něco mělo teplotu, musí tam být nějaký oheň. I to, co je studené, musí tam být stejně nějaký oheň, protože já poznám studené jenom na základě teplého. Stejně tak, jestliže mám počítek, počítek je k Myslí objektu. Príjmutí objektu je počítek. To je jedno, jestli mám příjemný počítek, nepříjemný počítek. Kdykoliv bude počítek, musí být přijetí objektu. Jestliže já neprijmu objekt, tak žádný počítek nemá. Stejně tak, vnímání je uchopení obrazu objektu. Jestliže já Obraz objektu neuchopím, já nic nebudu vnímat jako něco, co je odlišné od celku. Je to tak nebo není? Třeba se zamyslet, třeba vidět, třeba meditovat. To je meditace, poznání reality tak, jak je. Dobře. to znamená, že kdykoliv já mám nějaký počítek, nějaké vnímání, kdykoliv je tam vnější předmět, jako něco odděleného, musí tam být proces. A teď to skutečnost tohoto procesu je mi zakrytá, protože právě já nerozumím ty klíčové koncepty, klíčové pochopení budismu darmu a karmu. Já nechápu to, co mě drží a měří a já nechápu to, co dělám a co mě tím děláním právě měří. Já to nechápu a jsem ve stavu nevědomosti. Stav nevědomosti v budismu znamená, že já chápu to, co je nestále, jako něco, co stojí, jelikož nechápu, že to, co si myslím, že stojí, je ve své podstatě a musí být ve své podstatě nestále, protože já nepoznám žádný chlad bez tepla. A právě proto ta nestálost jevu nemůže přinést skutečné uspokojení. Stav neuspokojení se nazývá ducha. Dukha doslova v sanskritu znamená špatné nebe. Du, k. je nebe. Stav nestálosti je stav bytí pod špatným nebem. A jelikož já nechápu ten stav bytí pod špatným nebem, já nechápu, že ten stav bytí pod špatným nebem nemůže být mý já. Stav nejáství vysvětlujeme v Mahajánové filozofii a nejenom v Mahajánové filozofii i Vlastně i v základním buddhismu najdeme stejné myšlenky jako stav prázdnoty. Prázdnoty čeho? Prázdnoty vlastní podstaty. Čili z tohoto hlediska poznání vlastní podstaty věcí by mělo vést k poznání vlastní nepodstaty. To tedy poznání vlastní podstaty neznamená, že to poznání vlastní podstaty je, není užitečné, není skutečné. Ta vlastní podstata je k tomu, z hlediska Mahajánového učení, aby nás vedla k poznání vlastní nepodstaty. Vlastní nepodstata to znamená nejáství. A ten stav nejáství, ten nikomu nepatří, a proto je to stav prázdnoty. To, co nikomu nepatří, to je stav prázdnoty. A ten stav, který nikomu nepatří, ten stav prázdnoty, no to je stav perfektního naplnění. To není prázdnota, že zde něco chybí. To je prázdnota právě toho stavu, ke kterému se nic nedá přidat a z kterého se nic nedá odebrat. No a to je střední cesta. Aby jsme poznali darmu, aby jsme poznali karmu z hlediska buddhismu, my musíme poznat střední cestu. Bez poznání střední cesty, to je základ buddhistické filozofie, my nepoznáme skutečný význam darmy, skutečný význam toho, co nás drží a měří, a skutečný význam karmy, skutečný poznání toho, co my děláme a tím, že děláme, nás to měří. Aby jsme to poznali, musíme poznat střední cestu. A střední cesta my ji nemůžeme poznat, jestliže nemáme moudrost, jestliže nejednáme na základě moudrosti, tedy jestliže nemáme správnou řeč, správné jednání. No a jestliže nemáme správné úsilí, Nemáme správnou přítomnost a nemáme správnou koncentraci. V tomto stavu my poznáváme skutečnost toho, co nás drží a měří, a skutečnost toho, co děláme, a tím jsme měření. Ale karma nemůže vzniknout, pokud není. V tom je právě ta záhada karmy. Karma nemůže vzniknout, pokud není zakotvená v mysli. Karma, jestliže se objeví karma, je zakotvená v mysli. Kde jinde může být karma zakotvena? Proto ten pojem, Karmi jako něčeho, co je, je materiální, co není manifestováno, ale přesto nás to vede. Jiné školy budistické filozofie počínaje s yoga yogačára, madhyamika, oni to neprijímají. Karma je především to, co se co produkuje mysle. A mysl, pokud je obětí prevrácené, prevráceného názoru, převráceného vnímání, převráceného rozlišování. Tato mysl bude, dá se říci, slepá mysl. To je moha. Oslepení. Bytosti jedna, jednají. A bytosti se držejí toho, co je výsledkem jejich os oslepení. My chceme karmu pochopit, my chceme se od karmy odpojit na základě moudrosti. No, musíme se zbavit zaslepení. Pokud se nezbavíme zaslepení, my se nikdy nemůžeme dostat do stavu pochopení karmy a pochopení dármy. Pochopení karmy a pochopení dármy je překonání karmy, překonání dármy. Je svoboda v rámci karmy a v rámci dármy. Ta svoboda v rámci karmy a v rámci dámy. Nikdo, ani Buddha sám, se nemů, nemůžou opustit karmu. Nikdo nemůže opustit karmu. V, v základním písmu Mađimanikája je Digánika Suta stříd z Šariputry, byl velký askéta, Díghán, znamená Díghánaka, dlouhé nechty. Hmm? Měli nechty, já nevím, já tam nebyl. Měli třeba to kilometrový nechty, se nestřídal, až když začali padat. No a ten Díghánaka, byl velice mocný yogi. Šáry Putra je z dobré rodiny. Ale žil v pomatení toho, že on říká, že všechny počitky, všechny počitky, já. Já ignoruju, já, a tím já opouštím a tím já jsem vlastně nad světem. Protože naše rozdělování světa, on správně pochopil, je vlastně na základě počítku. My děláme to, co si myslíme, že nám přinese něco příjemného, no a vyhýbáme se tomu, co si myslíme, že nám přinese něco nepříjemného. Proto děláme věci. A teďko dighana se myslí, já opustím příjemné a nepříjemné, teďko budu provozovat tvrdou askezi, tak jako dělal Buddha 6 let, a já poznám to, co vlastně skutečný jsem. Ale jak můžu poznat to, co skutečně jsem, když budu ignorovat počítky, když nepřijmu počítky? Digánka nepřímá počítky. Potlačuje počítky. A potlačením počítku si myslí, že získá jasnost, která povede do stavu. Osvobození z utrpení. Osvobození z utrpení, ale Buddha mu vysvětluje, nemůže nikdo získat tím, že potlačuje počitky. Osvobození z utrpení můžeme získat jedině tím, že proces počítku a proces vnímání pochopíme. My nemůžeme potlačit počítky. Stejně tak nemůžeme potlačit karmu. Ani Buddha nemůže potlačit karmu. Ale na rozdíl od nás, Buddha přesně ví, že má bolesti v zádech díky tomu a tomu. Hm? Jestli v to máme věřit v komentáře, tak Buddha má protože když byl malý dítě, tak se radoval z toho, jak rybáři chytali ryby, tím je vlastně zabíjeli. Z toho se radoval a pak měl při bolesti z toho zad, protože to je akusavá karma to je vlastně tím vytvořil karmu, která není hm? příhodná. Kusala můžeme přeložit jako příhodný. Vytvořil nepříhodnou karmu a nepříhodná karma vede k neblahému počítku. Přestože byl Buda osvobozen, stále měl neblahé počitky. Ale na rozdíl od nás, on viděl, že ty neblahé počitky mají své, eh, své kořeny v minulosti. Ať už věříme v komentáře nebo ne, to jenom vysvětluje tento princip. Naše neblahé počitky mají kořeny v minulosti. Stejně tak i naše blahé počitky mají kořeny v minulosti. Proč? A zde právě je to tajemství. Protože počitky jsou na základě vnímání a vnímání je na základě obrazů. My, bytosti, my, jelikož nepronikáme obrazy, Naší myslí, my se stotožňujeme s těmi příjemnými a nepříjemnými počitky, které vlastně ty obrazy v nás nechávají vyvolávat. Z hlediska Mahajánového učení, my se lepíme na věci, tím, že se lepíme na věci, lepíme se na mysl. Věci, věci se nelepí, mysl se lepí. A ta mysl, která se lepí, se nazývá v, v buddhistickém učení álája. Álája hmm? znamená přístřešek mysli. Znamená to, kde mysl bydlí. Obydlí mysli. To, že máme obydlí mysli, se manifestuje tím, že my se lepíme na obrazy, které v nás mysl vytváří. A to lepení na mysli, které, která mysl sama vytváří. Lepení na myslích, z obrazy, je dáno tím, že máme ego. To ego se nazývá manás. A ego je to, co myslí. Ego je to, co myslí. To už Abhidharma koša najdeme, jestliže něco děláme. Máme aspekt pravartaka a anuvartaka. Pravartaka znamená, že my necháváme vyvstat vitarka vyčára, to znamená to, co způsobuje to, že myslíme a že mluvíme a že jednáme. To je na základě vytarka, vyčára. Vitarka vyčára v Abhidharma kouša vysvětluje jako to, co chce a roz, zároveň rozděluje. To hrubé chtění a rozdělování, tomu se říká Vitarka. Z české slovo uvažování, hm, to je se sanskritické Lukáš, student sanskritu. Uh znamená uvažovat. Česky uvažovat. Z toho odvozením je vitarka. My uvažujeme o věcech. My je vážíme v mysli. A právě proto, my konsekventně vedeme mysl k objektu, který rozlišujeme. A ke kterému se pak obracíme na základě vůle, že to chceme, nebo nechceme. Jo, proto vitarka je vlastně jsou dva faktory my jsme spojené dohromady: rozlišování maty a vůle četena. My rozlišujeme a chceme, proto myslíme. Když to rozlišení a chtění se stává jemnějším, no tak to bude vyčára. Vytárka je to, co podle Abidharmy nás vede k objektu a doslova mlátí naší myslí o objekt. A vyčára je to, co masíruje naši mysl na objektu, Ponechá ho zůstat u stejného objektu. Díky vytárka a vyčára my pak rozlišujeme na základě mysli objekty, jak jsou, nebo jak by měly být, nebo jak by jsme je chtěli vdělat. No a to se děje ne na základě reality, to se děje na základě obrazu, které my vytváříme v mysli. Protože já bezprostředně nevidím tady ten sloup, já bezprostředně vidím tu barvu toho sloupu, pak na základě té barvy já se vytvorím tvar. Hm? To je velká diskuze v Abidarmu Koša. Podle Sahová Stivády, ta a to nemanifestovaná vůle, to nemanifestovaná karma, je obrazec. Ale obrazec není skutečný. Obrazec je, na, je už na základě té barvy, proto z barvy vzniká obrazec, vzniká tvar. Ale tvár není to, co my bezprostředně vidíme v vizuálním vědomí. My vidíme barvu a na základě barv, této barvy si vytvoríme sloup. Jenomže pro nás je to sloup, ale pro jiné bytosti to vůbec sloup nemusí být. Jak Vasobando vysvětluje, stejná reka, my vidíme jako řeku, bohové vidí jako jako prout světla, ryby vidí jako svůj příbytek. a tak dále. Každý vidí rekuina. Stejně tak rozdílné bytosti. My si myslíme, že vidíme sloup nebo zeď stejně, ale oni to stejně nevidí. Zeptejte se myší. Co si myslí o, o stěně drevěným? No najdeme úplně jiné názory. A ty názory jsou právě to uvažování. Vytárka, vyčára, které, podle kterého my pak jednáme. Co si vytvoríme v mysli, my podle toho jednáme. Ano, Vartaka. Jednáme. Já, když vidím sloup, no tak jednám, nejednám vůči té barvě, ale jednám vůči tomu sloupu. A ta, ten, ta barva už je v tom sloupu. Je to tak? Ale já chápu sloup, já nechápu barvu. A jelikož. Nechápu realitu smyslu, pak i nechápu realitu myšlení, které je založené na smysle. A tak já jedná svými smysly, ale už ne jedná podle reality, ale jedná podle svých představ reality, podle svých obrazů, které ta realita ve mě nechává vyvolávat. Teď vy studujete Mahajánovou filozofii, právě to je nejlepší cesta, jak pochopit Mahajánovou filozofii. Co ta realita tak, jak je, je v nás právě překážkou, aby jsme ji poznali tak, jak je, je jsou právě naše, naše obrazy a ulpívání na těch obrazech jako na skutečnosti. Čili realita Není tak, jak se nám jeví, ale jeví se nám prostředkem obrazů, kterými my tu realitu se snažíme pochopit. Jestliže to chápeme, můžeme mít přístup k hlubšímu pochopení Dármi a karmi, toho, co nás drží a toho, co nás měří a toho, co děláme a tím děláním jsme měření. Hm? Tak tady strýček z Českého ráje promluvil hodinu a čtvrt, tak uděláme přestávku a pak uděláme nějakou diskuzi a pak si dáme meditaci a pak ještě třeba... Vysvětlíme několik dalších detailů, co se týče hlubšího pochopení dármy a karmy. Čili výsledek je, my můžeme darmu a karmu, teď mluvíme o karmě, pochopit a tím vlastně překonat a tím překonat i sebe. Právě tím, že pochopíme moudrost. A moudrost buddhismu je moudrost střední cesty. Moudrost střední cesty je moudrost z hlediska Mahajánové filozofie stavu prázdnoty. Stav prázdnoty je stav závislého vznikání. V rámci závislého vznikání to, co vzniká v závislosti, Nemůže připouštět vlastní podstatu jako něco, co stojí. A právě nestání v rámci těchto procesů, které náš tvoří, to je hluboký insight. Hluboký věm, na kterém je založená střední cesta. V tomto hlubokém věmu to je základ pochopení buddhismu v tomto hlubokém věmu se spojuje disciplína s koncentrací a s moudrostí. Spojením disciplíny s koncentrací a s moudrostí získáváme přístup k poznání střední cesty a poznání střední cesty je poznání karmy a dámy v rámci střední cesty vše existuje v procese a neexistuje ten, který v těchto procesích jsou, dění existuje, ale neexistuje ten, který je něco, co toto dění skutečně tvoří. Existuje počítek, ale neexistuje ten, který tento počítek tvoří. Existuje čin, ale neexistuje ten, kdo činí. A aby jsme to poznali, musíme poznat střední cestu. Existuje myšlení, ale neexistuje ten, který myslí. Jestliže existuje ten, který myslí, pak proces myšlení nedává žádný smysl. Protože ten, který myslí, Nemůže být ani stejný jako myšlení. Nemůže být ani rozdílný od myšlení. Nemůže ani existovat, nemůže ani neexistovat. Čili... To je střední cesta. To je svoboda v rámci dármy a v rámci karmy. My můžeme poznat darmu a karmu, jestliže poznáme proces myšlení. Protože karma je součástí procesu myšlení. V procesu myšlení my dáváme věci dohromady a podle toho, jak dáváme věci dohromady, my pak ty věci vnímáme. Smysly. Jestliže poznáme, že v tom procesu Vnímání neexistuje žádné jádro. Ten proces vnímání samotný hm, nám otevírá horizont svobodného myšlení, svobodného jednání o Dobrý. Jak to vidí Lukáš? Jakkoliv tak, čím okolo přestávka, pokud nám budete. Tak já bych navrhoval 20 minut. Okay. Dobrý? Dobrý. Uh, jako je Jakou A, To je ovděl ten uh, e Aha, jo, takhle. Dobrý. To je dobrý na, na trávení. <tějí> tak můžeme... Teď můžeme se vyhnovat otázka a pak nevítačněš a pak něco um, jsem tam jo? Výborný. Můžeme překladat nějaké otázky a mm -hmm. jsem to položil tak a vykonuju co o Tím vypadlo, ale už to zasa jde, takže snad to bude dobré, ale nahrává se aj tak, takže dvě nahrávání jsou, takže dobré. Dobré. Výborně. Všichni jsou přítomní, máme čekat, že skoro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 Tím, že jsem se snažil vytvořit ten obraz přijatelný, tím taky jsem se snažil dávat vytaku vyčáru dohromady. Hm? Tak doufám, že jste se též snažili dávat tu výtahu vyčáru, uvažovat o tom, hm? a poslouchat s, s pochopením. No a Samozřejmě je plno věcí, které jsem vysvětlit nemohl a které jsem vysvětlil, ale nevysvětlil v detailu. No a to jsou věci důležité též pro naše pochopení toho, co se učíme a co se snažíme praktikovat. Z hlediska yogačáry.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 se snaží pochopit karmu, darmu a mysl, jakožto zákonitost. Čemu se říká niyama. Tež svět, tomu se říká to, že se ze švestky zase vznikne švestka, to je též zákonitost. To, že ze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 A je to hlubší proto, že jakožto ti, kteří se snažíme praktikovat cestu bodhisatů, snažíme se pochopit naši zkušenost z hlediska pravdy nejvyšší. To je Dzogčen. To je Mahajánové učení. Bez majánového učení nemůže existovat žádný občen. Ale pochopení naší zkušenosti z, z hlediska pravdy nejvyšší není možno. Právě není možné bez hlubokého pochopení budhova učení. Právě proto já obzvláště se snažím o ten přístup k studii a k praxi budismu, že veškeré složky, které tvoří bulismus, se navzájem doplňují. To neznamená, že my, když se díváme na svět z hlediska pravdy Nejvyšší, my nechápeme pravdu relativní.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 z ducha prítomňování. Praxe ducha přítomnosti, praxe sampraďania, je praxe stotožňování si nejvyšší reality, stotožňování se stavu prázdnoty. To je, cokčen, to je v tom je tež podobný Vzen. Já nemám je, moc zkušenost s Zobčen, mám jistou zkušenost ze Zen. To je praxe Zen. A to je praxe vlastně spojování všeho toho, co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 že prázdnota je jenom prostředek k pochopení toho, že v naší skutečnosti uvnitř i venku, ne, skutečnost uvnitř a venku se nedá od sebe rozdělit. V naší skutečnosti se nedá nic skutečně.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 a když toleruju se, když se učím tolerovat sebe v rámci prázdnoty já se učím i tolerovat druhé v rámci prázdnoty a tím získávám horizont v rámci karmi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 Ale to já nemůžu poznat tím, že si řeknu, že mně to nepatří, tak jako, jak jsme se zmínili, Digga Nága říká, že tyto pocity mně nepatří, to nejsem já. A potlačuje pocity, potlačuje sebe. Jestliže potlačujeme pocity, potlačujeme sebe,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 Tak jsme objasnili to, co jsme chtěli říct a teď se můžeme věnovat diskuzi. Hm? Kto si rozmyslel nějakou otázku? Prosím. Kto ste vysvětlovali um, stál A moje otázka je, že ten skutočný stál, který nás merí, Co? Že ten skutočný stál, který nás měří, že o, ako se dotkneme, ako pronikáme, byste si něco tom může? Tak my musíme, eh, co my jsme, to, co říkáme, to, co děláme a to, co myslíme. To jsme my. Hm? To, co děláme, to, co říkáme, to, co myslíme. Čili karma též je karma myšlení, karma mluvení, karma dělání těle. To jsou tři druhy karmy. A my děláme něco, protože máme motivaci. Je to tak.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 Jsme jako oblomov, jo? <laughs> prostě spíme. Můžeme najít štěstí ve spaní. Ale právě poznání v buddhismu je stav dělosti.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 Podmínek moudrosti. Ty podmínky moudrosti musíme správně pochopit. To je, to je koncentrace, správná koncentrace, to je sp, správná ducha přítomnost, tedy saty. Hm? Můžeme projetit sampatě jako uvědomění bez správné ducha přítomnosti nebude nikdy správné uvědomění a bez správného správné uvědomění, potřebuje správnou koncentraci, potřebuje eh, správnou přítomnost, potřebuje správné úsilí, hm? potřebuje víru, je to tak? Potřebuje eh, entuziasmus, potřebuje praktiku, stále upakování,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 Ale to, co se nemění, to je právě ten stav práznoty. Proto kromě práznoty, jestliže praktikujeme cestu bodysatvy, neexistuje žádná skutečnost sama o sobě. Skutečnost sama o sobě, to je právě ten stav práznoty, který nás naplní. Jestliže budeme praktikovat.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 Jedna realita. Ty obrazy jsou se stejného materiálu, jako to zrcadlo. To je yogačá. To je jednání podle yogi, dosloho. A to je základ Dzobčenu tež. My chceme jednat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 Dharma, karma, jenom prostředek k tomu, aby jsme hluboce pochopili nutnost odpojení. Všichni bytosti jsou vytvořené svou minulostí. Ale my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 karmy, což je naše tělo, což je naše omezení. Tím, že toto omezení chápeme tak, jak je, ale nevážeme se na něj, tím se vlastně osvobozujeme od karmy.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 Skutečné cítění je nad cítění. Skutečná karma je nad karmou. Skutečné vnímání je nad vnímání. Skutečné dělání je nad děláním. A to je paradox. A jak pochopit ten paradox. Hmm? <sík> No, třeba poznat Ducha přítomnost ten dochytá to je to jsou ty, to jsou ty překážky, které zakrývají skutečný stav. Ten, chytá, to jsou ty překážky, které zakrývají skutečný stav věcí. Z hlediska cesty bodhisatví jiný stav věcí neexistuje. Ať už jsme bytosti omezené, nebo jsme budhové, jiný stav neexistuje. Skutečný stav věcí není stav tak, jak ho vidí bytosti pomatené, to říká i Abhidarmakóša,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 My známe konvence ve světě, ale chňapáme po nich, držíme se jich jako klišťata. Hm? No a tím vytváříme protichudné počitky. Proč vytváříme protichudné počitky? Kvůli karmě a kvůli výsledkům karmě.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 To, co drží vlastní podstatu, nemůže být nic jiného, než právě ten stav prázdnoty. To, ta dharma, jakožto přijetí objektu, jakožto počítek a tak dále, tež může existovat jedně v rámci prázdnoty. Počítek zůstane počítkem, jedně v rámci prázdnoty. Jestliže tam je někdo, kdo cítí, no tak ten počítek nebude v rámci prázdnoty. Proto mahajanové učení dává důraz na prázdnotu všech objektů naší zkušenosti.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 Zkušenost daná našimi koncepty. A ty koncepty se stále mění. Ale my máme dojem toho, že se nemění právě tím, že my neulpíváme na realitě, ale my ulpíváme na koncepty. My bytosti neulpíváme na realitě, protože realitu neznáme. My upíváme na konceptech, které si o té realitě děláme. No a to je právě ulpívání na těch obrazech myslí. Ty obrazy myslí nejsou oddělené od myslí samotné. jestliže.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 Tak máme ještě nějaké otázky po Jak to vidíme? Když se chtěl zeptat, když celém přečí a myslí, děláme nějaké karmické příčiny, a pak když stanou nějaké důsledky, nebo v nějakých děvech, nebo dění, a my si myslíme, že se to děje nám, že jsou naše a máme vlastně ty pocity. Možná v nějakých emocích máme vlastně je to o tom, že. To je pravda, že jsou naše, ale to je pravda relativní, to není pravda nejvyšší. Právě proto je třeba poznat hm, pravdu relativní a pravdu nejvyšší že poznáme jenom pravdu relativní, nepoznáme pravdu nejvyšší, nemůžeme poznat buddhismus. Jestliže poznáme jenom pravdu nejvyšší, nepoznáme pravdu relativní, tak nemůžeme poznat budismus. To říká Nagarjuna. Budhismus my můžeme poznat jedině tím, že poznáme pravdu relativní jako pravdu relativní a pravdu eh, nejvyšší jako pravdu nejvyšší.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 Samozřejmě my jsme daleko od ideálu, ale tím, že praktikujeme cestu bodhisatvu, my kontemplujeme na ten ideál a snažíme se vidět obsah naší zkušenosti z hlediska toho ideálu. To je dzouče.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 Protože stále budeme vidět ten subjekt, který rozděluje jako něco odlišného od toho objektu, který je rozdělovaný. Ten subjekt, který pozoruje od toho, co je pozorováno. A jestliže to děláme, nenajdeme naplnění. Právě v tom rozdělování je třeba vidět tu prázdnost. To je těžký. Jak to vidí Lukáš? Z mohl by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 postupem času a tím, že jsem poznal jste dobré učitele a že jsem studoval, no tak eh, ty zákaly jsem stále viděl eh, z začátku jako něco strašně důležitého, něco zdrcujícího, něco, co mě úplně drtí. No? Trpěl jsem díma, no? no a pak,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 Ale jestliže se upneš na tu nerovnáhu v sobě, no tak se budeš upínat i na tu nerovnováhu v druhých. Je to tak? A že se upínáš na ty nelibosti, které máš v sobě, budeš se i upínat na ty nelibosti v druhých. A když se upínáš na ty chtíče v sobě, budeš se i upínat na ty chtíče v druhých.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 jestli nepřijímu svoji subjektivitu a nedokonalost v sobě, jak já budu moct přijímat subjektivitu a nedokonalost v druhý? Hm? No a tak se cvičíme. No a získáváme v rámci svých omezení, získáváme větší ducha prítomnost aby jsme se netolik stotožňovali no, se svojima libostma, nelibostma, názorůma a přivědí. No a tím získáváme právě ten, ten balancovaný, vyvážený počitek. Balancovaný, vyvážovaný vyvážený myšlení a a vyvážený činění. No a tím víme, že jsme v souladu s darmou. A skutečná darma je milována, je prázdná je neuchopitelnost. Ta neuchopitelnost, ta prázdnota, nemůžu si ji představovat jako něco, co existuje, ale musím si ji představovat jako výsledek správné praxe. A ta správná praxe, to je cesta. A tu správnou praxi, to bych měl cítit právě to ducha prítomnosti, která ve mně roste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 zážitky, které nejsou objektivní. Protože vím, že jsou subjektivní, nejsou objektivní, tak na nich tolik neudívá. Jestliže praktikuju cestu bodysvětly, já se nechci úplně zbavit všech zašpiněných mysli. Já se chci učit těch zašpiněních mysli, abych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 <laughs> tak jaký je rozdíl mezi eh, osobou vdělou, uvědoměnou a neuvědoměnou? Vdělá osoba ví, že to je mája.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 Ještě nějaké otázky? Já jsem ešte měla otázku. A připačte. No. Já ja myslím, že chcela, mám tu ducha přítomnost. To je také pekné slovo. A já ja to tak vnímám, že přítomnost ducha. To znamená, keď ducha i přítomný duch, cítím, to se dá moment, pomaly hmotně cítiť, tak vtedy ten duch tím, že je a potom není to ani učupenie, a je to tak prítomnosť a není to hlavně to myslenie. A... Tak je, jak víme, že jsme ducha prítomnosti? Prítomní. Tím ducha přítomnost doslova znamená v sanskritu nebo v páli, doslova znamená e, vlastně vzpomínání. A v češtině bychom nebo ve slovenštině bychom to lépe přeložili jako upomínání.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 Přestože vidím, kdo tady sedí a vidím, kde sedí a vidím, v jaký místnosti jsem a vidím, v jakým okolí jsem, no tak já e, jsem si toho vědom, ale mysl se nerozptiluje. A to je ducha přítomnost. Jsem plně zaostřen na to, co dělám, teď mluvím a myslím, abych mluvil, musím myslet. No, jsem plně... Vlastně hmm. plně uvědomněně spojen s tím, co dělám. A přesto, že jsem si vědom všeho, co se děje tady, hm, tak moje mysl se nerozptýluje. A to je ducha přítomnost. Tak je tam len také, že to nekonání, ale jsem taky jakože dělí, taky přítomný, a cítím tam to něco na pozadí, hej. Tak tu radost, pokoj, to ticho, na to by byla taky pojem potom, nebo no, to je jaký stav. No tak to je stav, to patří k Dá se to říct nekonání, ale v tom konání je stejně konání. Hm? Čili ne, netřeba to uchopovat hm? a to neuchopování ty situace právě dává to naplnění.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 Třeba tu Sanskrit a musím se na to soustředit, na ty koncepty. Teď tam někdo mluví vedle, tak mě to strašně štve. Jo? No a to je samozřejmě proto, že ulpívám na tom objektu svý koncentrace a nechápu ho v rámci celku. Nemůžu to dělat, protože, protože jsem zaneprázněn koncepty a koncepty mě oddělují od celku. Rozumíš ne? Hmm. No, ale přesto jsem v situaci paradoxní, protože já musím já, ty koncepty uchopit jasně, abych eh, to mohl někomu vysvětlit, nebo abych mohl něco napsat, nebo přeložit. No a teďko mě všechno štve, protože eh, se odděluji od toho celku. No a ta ducha přítomnost mě právě.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 A studenti, když se připravovali na zkoušku, tak se museli koncentrovat. Teď tam byl jeden eh, student, který eh, se připravoval na zkoušky a vedle něho si někdo rozbalil svačinu a dělal strašné eh, různý zvyky a blaskal a to a jedl. A ten, prostě už to nemohl vydržet, tak ho praštilo do ksichtu. Jako <sík AI> <láva sólo> No a to, to může jít prostě ta libost, ta nelibost do, do extrému. Proč? Protože se upneš na ten objekt svý koncentrace. No a kon talentovaný bytosti jsou ty bytosti, které mají schopnost koncentrace. Ale pokud ta koncentrace nebude spojená s uvědoměním, tak nikdy štěstí nedosáhnu. Právě většinou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 Ale by to mohlo ten celý zažít já bych měl nějakou celok, musel tu prázdnotu zařít, alespoň na chvilku musel bych tomu No samozřejmě. Musíme vlastně, Inak to, to no, Tak ta prázdnota, jestliže studujeme buddhismus, to je ta střední cesta právě. Jedině ta prázdnota může vyjevit e, fakt nirvány. A ta prázdnota předpokládá to, že e, máme disciplínu, koncentraci a moudrost jako jeden celek. A to se může dít jedině na základě tý ducha přítomnosti Bez ducha přítomnosti se to nikdy ten celek nestane. A z hlediska terovádové meditace ta přítomnost přijde právě pozorováním těch, těch vlastních vlastností a společných vlastností všech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 Tak ještě nějaká otázka? Já bych taky si měla otázku. Ale si jo, už tu odpověděla, já jsem jí měla víc a vždy za každým jsem počula to vysvětlení. Já jsem se třeba zaoberala trošku tím pojmem odpojení, když stále mluvím o vzájemné propojenosti. Například to je taky zaujímavý takový jakože pádomeno, i když rozumím samozřejmě, co to má směrovat, ale záleží to odpojení. Jako... No, odpojení je například, jsme v hodině, máme děti, hmm? máme manžela. Hmm? To neznamená, že odpojení, že my nepříjíme, máme manžela, my nepříjímáme děti, ale my v tom stavu, hmm? manželství, v tom stavu být eh, otec.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 ten pocit, že právě to, že ľudia se stávají na té pozici, že jako kdyby boli odpojení jako od druhých, a ale odpojení právě týka. Nejde právě odpojení, nejde, to je ten paradox, nejde tím, že si řeknu, že jsem odpojen. To je právě ta neschopnost uvědomění. Já se nemůžu odpojit tím, že si řeknu, že stejně jako Dīgha který jsme citovali, že si řekne, že on neprijímá pocity. Já se nemůžu dostat nad pocit tím, že neprijímám pocit. Já se můžu dostat nad pocit, nad karmu, nad myšlení jedině tím, že ho přijmu a snažím se ho pochopit. A já se ho můžu snažit pochopit jedině,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 Myslela, že jsem nezaplatil za zavazadlo. Jo? Tak mě poslala, abych zaplatil za zavazadlo. Tam byla velká fronta a já jsem se úplně, protože už, ne, už jsem vlastně měl být u té brány, tak jsem začal šílet. Teď koncem jsem mě dostal do Ameriky a já nevím do čeho. No tak jsem začal prosit ty lidi, co tam byly ve frontě. Prosím vás, puste mě tam k to za. Za 15 minut mě to odlítá, jo? tak já musím zejít do toho. No a začal jsem úplně šířit, no a nakonec přeci jenom mě tam někdo pustil to k tomu vokýku, tak jsem zaplatil a přitom to za vás bylo zaplacené. Jenom, že ona to nějak špatně načetla, ten computer, nebo co. Tak jsem běžel, běžel k tomu zase, k tomu, k tý, jak se tam dávají zavazadla, jo? No. a zase jsem běžel jak blázen k tomu, abych se dostal včas tam, abych se dostal včas do letadla, tak jsem běžel jak blázen přes tu halu. <laughs> a pak jsem se dostal tam k té hale nakonec a začal jsem se sám sobě chechtat, jak jsem no, Ale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 Trochu uvědomění. To ještě není žádný budha, ale je to uvědomění. A to uvědomění usnadňuje život. Nic jiného. Opravdu život neusnadňuje, než to uvědomí. Protože jedno, když tam je, no tak všechno je jiné. Je to tak?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 A zameditujeme si na půl hodiny a pak tady kolega Roman mě odveze zase někam Je to tak? Tak jo, pak tak zbývá jen meditace a.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 Že já jsem počul názor, že žijeme kolektivní a individuální sen. Co si o tom myslíte? Jo, tak to je psychologicky to je ono. To je, co nazývá Jung: vlastní archetypy a společné archetypy. My máme vlastní a společné, společné archetypy. My žijeme v nich a to je naše.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 proč ta prázdnota je společná pro všechny. Tak nacházíme smysl ze všem. Je to tak? Mám se ještě zpýtať, je nějaká instrukce jako konkrétně meditovat uh, v Mahajanovém pojetí na tu kontemplaci prázdnoty, jakožto jediné pravdy v rámci veškeré bežné zkušenosti na mé práci. Hmm, Když se určitý dokčen nebo zen, hm? tak se snažíme ze začátku uvolnit a v tom stavu uvolnění by pak. Eh,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 To je zen, to je coče. Tak začínáme tím, že se uvolníme. Jedině ve stavu uvolnění my můžeme se soustředit na ten stav prázdný mysl. Pokud se nemáme stav uvolnění, no tak my se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 A v té hluboké koncentraci se izoluješ vlastně od toho stavu chňapání pomyšlenka. A pak zase se vrátíš. No a tak medituji. No a co se týče mě, já to spojuju právě s těmi brameliárami. Ty prahmany jsou obzvláště dobré. Když nás napojují na to, že ve stavu rozlišování stále je nerozlišování, ve stavu nerozlišování je taky rozlišování. No a tím to uvolňování a ten stav prázdnoty se stává čím dál tím jasnější, no. tak se snažíme a čas plyne, <laughs> vidíme to stejně.